يجوز صرفه له ضروره في التناسبي صلى الله عليه يقوم مقامهما الجمع ولافاضه ويجوز اي يصح سيد معنا اې دا له غیر المنصرفي په حکم المنصرفي در ژوند د غیر منصرف په رقم د منصرفي څنګه غیر منصرف په حکم د منصرفي ټول ګرځي په ښهار د ضرورت او لتا مناصف يا دار مناسبت توجنا مثال ویسن دی رسول صلات علیه و اغلالا تدا صلات علیه اغلالا ورحمته به دوز سره په دې کې وو غیر متشرق دې توکي په دغېر متشرق مګ كتير الله ولا سلم او غیر متشرق باندې کثرتا د هغه لپاره ولا قلمنا ونف غير المسلمين باندې ترمیم داخلي مسلمان مسله ته بیانایي چې کله کړه د ضرورت او دا د غیر ملترك په ټکم د مونسرف کې ور ډول جریږي د غیر ملترك په ټکم د مونسرف کې شمعنه مونسرف باندې پر شرایط په لوګه ته دا څرګند دي بغير مشرې باندې کسره او تنوین داخلو کې شېدي جايز د ورځم مورال کې چې د ورځی شېدي دا ورځی د معنا کدیوی شې حاضر دبل اشاره برابره یادی یو وی یو شعر او حرف اخیر دبل او سره برابره نو پذي صورت کاله کا جائس چې پذيغر مور شریفانی کا صدا د اخی چی چې ان سرابه لوجه در رعایت د خاقین راغلي داوی حساب ورته وي لقدا خد الشاعر سلام على خير الانام وسيدي او حبيب اله العالمين محمدي رشيل النسير هاشمي المكرمي اطوب وربوب مسمى باحمدي و السلطه باحمدي كذا احمد غير مشترك لكن تبقى ثقافي ودينه ذكر سميده بليباني اكثر ذات الشبه بشير النذير الهاشمي المكرمي اصو کو ور کو مې شم به احمدي نو احمدی باندې قصر داخله سمې دا او دا د ضرورتي شریته وکه نه ترته دینه کې احمد غیر متریبته یو سبب پکې علامت دی یو بل سبب پکې وښیې پېل دا شانته د شهره رواني او تصدیق دا کار تاسو له پاره ظاهر مو طالبانی تصراوت امیند اخلاوت شي لکه دا شي د امام شافعي رحم الله امام ابو حنيفه مولا او مو طالب په لید کې چې کله مناقب امام شافعي رحم الله امام ابو حنيفه مولا صفات او مناقب بیان شو اده بیا او بیا دشه روی ایدی وی لنا ان تكروه هو المسك ما قررته يتزوج بنت امام ابو حنیفره اولاد اكو مناقب و علامات و بار بار بیانوا لقداغه علامات بیانوا دمشق فسات دمشق دمشق فسات ابو اسعودی جسم ردا بار بیان یوم درت وریش عطاء الامانی کی خبر الا عامر شریف مصریځ او یوه پکې دغه علامته یو بل پکې دي چې زه االف په مسجد اتام دي او بیا دا تکرار په دې باندې راکله سمېده تمن په دې باندې راځي چې د څو جنو ورته او پر پرواله هغه روان دی او 7 په شعر کې تاسو د پارا د تکرار په داخله شوې ده څ دې څو دا خبر وره وصلات کې دا غير مختلف باندې د ضرورت یعني د وخت یا د مناسبت وژنه لکه دې باندې کار سره او سنجنه راځلي مناسبت مثال په څیر کتلات خلانو اغلانه نو کله د دا صلاح خلل چې د غيره موصریقه ولي غير موصریقه د قضا صلاح له جمع قصاره مفاعل وزن لري جمع اقصادا یا شغمون تخلجمو دا, دا یو سبب قائم د چا دی بو سبب اینو دا. نو غیر مطلیب ده لیکن بیا مور بانه تنوین دا غلی ده ولی تا اقلالن دا مناسبت و جینا قدیبانی چی شی را دی ده نو اقلالن بانه تنوین موجود و جی و جینا لکم فا سلاسلن بانیوم چی شی را پدې وکړو چې هغه په رحمو له ویې جوز سره پهو جوړیدایم هم شراب هیڅ عامل نه شي کېږي په مرستې کې دا چې ونه د هغه مو صاحب په حکم او تاسو ما درچی مدرسې کې او په پارک کې پدایسته درځي او دا په کیسه ما درچی چې او هغه اصل <سؤال> د دېد مدرسو باندې دا موږ د څه د نن شېلې پلسټیوتیکانه دا چې بیا لا نور په هغې دا یو د اکانټیک د ځای یو پیروټ چې یو یو پیروټ ګرځي دا په څه یا موارد مخصل مستې کې دغه داکټور برابر دا دي او دا څنګه څو د د دې او درته دیوه چې رازوار دي ګل د ترامصالو تعلق لري له دې چې نو یو څاروال دي چې وینځته دا جېست چې منصرف منصرف کړدو جائز نو دا ډاکټر چې غیر منصرف منصرف واجب او دا ضرورت شهري دا واجب نه او بعض مقاماتو کې دا غیر مصری مصری دا ضرورت شهري فرض واجب نه سره څنګه ولاړ کړه غیر مصری مصری دا واجب شي نو دا دي هغه کو چې دا دا جواب کې دی دا په معنا د انسان عام سره د انسان کو څو دیو عام دی پر انسان خاص دی امکان نه حاصل دا عام ډول دا امکان هغه څه نه خاصه امکان نه حاصل دی بل امکان عام دی امکان نه عام دی امکان عامه کیږي امکان نه حاصل ته څه شرط په صورت د ځانبهونو سره د ضرورت د ځانبهونو سم معنا کړي دي چې ضروري نه اعدم امکانه هم mesti چې شرط د کچه کده په مجادي کې ځانګړي کو ځانيب د وجود سره نو څو ضرورت بر ځانيب استلاب دي کومه په کې 50000 په ځانيب د سل 49000 ضرورت بر ځانيب ورښتي دا څه معنا ده کومه نه خاص موږ و کې چې طلب د ضرورت در طرفه ولا اصل د ضرورت معنا طلب تو خلو دو وجود څما نه خلو دو جدا معنا کا دا معنا څنګه دی یو شی یو او نه نئی وجود فرم دے نئی آدم کی شیدہ نئی وجود واجد دے نئی آدم کی شیدہ رکھائیں گے واجد جس اچھے والکی یادکا انکانی طاق انکانی آمد چاہتے والکی ضرورت دا جانب دا مخالف نا ضرورت جانب مخالف شمانا جی کم مخالف شورت دا این اصلاف دا ضرورت دی مثال <مساد> طور باندې موږ د شیوهې زهدو نقاط يم امکان الخاص مثال شیوه 3 ډالر نه په امکان خاص سره ولا نو د دې دا معنا دا د قیام ثابتول د زهد د قیام ثابتول دي نو دا کار د قیام ثابتول زهد ته دانه فرض نه واجب او نه نه د قیام د زهد نشي له علاقه فرض واجب بلکې سکوت او عدم دا له علاقه برابر یہ وہ چیز چې او قائمه په امکان عامه چې ولرنه په امکانه عامه امکانه عامه باندې چې سربېژورت ځانيبو مخالف تا زدو قائمون مخالف شيږي زدو لیسه د پایې نو دې دا معنا چې دان په دې ځانيبو مخالف کې څلګه ضرورت دي یعنی دغن په دقيام د زدن دږي له نه په دقيام د زدن دږي فرض واجب نه دا, بزروري بزروري. دا او سوبوتی څنګه سوبوته زموږه کاره دا کله باندې یو کلمه دوزی او کلمه دوزی ورنکه په ضروری دا چې دا konkreti په جانب رسېده او چې دا konkreti په دې نه بولا دا باندې څه کې چې دا نه څه بي قاعده انسان عام دا زيت ولارته په انسان عام باندې انسان عام د مرشد ضرورت باندې مخالف نظر مخالف د زیدوله دغه په اړه د ما نه چې ثبوت د قیام لپاره د ځای نفر زنه واجب او نه په څنګه ده نه په بارکله خبرونه وکړي نه په میکله فارق <تصفيق> نیړي <تصفيق> نه د تجربې ته د دې نیو د هغه سره زمونږار نشو نو دا هر شان څه تر چې راغله دې دې امکان عام وستی کا د امکان عام آم د جاري باد وچو د جامه جاري او په انسان عاف سر به صورت د جاري واحد نه یو لري که تواس نه دي د اصل په ضرورت په اور طرف نه په انسان خاص په سر به زور نه یو طرف نو طرف نه دي طرف نو دیو چې نه انسان نه آم کې دات شي کار خاص آم څو نه آم د رزاق تمه کی સેવા کو انتصاف مطلق قدرت پر انسان عامثر نو سمانا علکا انتراف جائز ده انتراف جائز دي نو صرف ضرورت ذرایم مخالفنا صرف ضرورت او سره دغدنی نشته نو تاسو هم هم اوجوب د او چ هم تر د شمولیی جواب سره شامل د خبره راغله ریس تامین پال کوڅې کې چوپ دی د سره امکان یم سره د ظاهر مخالفي شې چې یوازې سر په انکراف کې دی او ادم انچراف سره الګ ادم انچراف کولو واجب نه دی داسې چې ادم انکراف د دویږي او هغه انکراف څو دې سره زموږه کار راځته کله ضروری او کله ضروری نه او د انکراف او دې ته عمل دایم ځای شراب د غیر مصریف لیک ضرورت په مسله باندې پوښتې ناقصه مسله خدای غاړه تاسه یو هیڅ هم غیر مصریفی ورته دایم ځای غیر مصریفی چې یو ورته یا مناسبت یی کلمې د وژنې ست دایم ځای چې او د تناسب یی یا د مناسبت ورته دایم ځای دا غیر مصریفو صحیح کوږه دیسلو صلاح چې له مثال د ضرورت په اړه او مثال د مناسبت د موضوع شي ولې چې لا ضرورت دواج نه او کله د مناسبت دواج چې شي د ضرورت مثال ورکړه د اده مناسبت مثال ورته د مثال کا چې ضرورت والا د چې د چې د مشغولاته کا او د مناسبت کوا مثال ساتم هر وو نو د مناسبت کوا مثال چې ضرورت کوا مسلو صلاح سره نو اغلاله مردا صلاح سره غیر مصری په ولې غیر مصری ته دا چې کومه یا په بلې عبارت سره دا چې دا جمع افخاده نو <e <elimination> <commence> <تكتشن> <مشروح> یو سبب پایمقام د <متحد> ثمره وو سببونه دي په څون تمین اورب ته اغلاله نو ولدا kawandaynu اغلاله نو اگر رنگ تب وځستې چې په رنگ میگیرات یو یو خرمازه دبلې نارنګه دي نو دې دیوژنتا ابيوالسمين غله دي دي پانيچي شهرغه چې غير منصرف کې ا سع صباحا يا او سبب چې قائمه لکھو ماي اكو مو مقامهما او اغا اي ودري کی تا مقامات کو سببن اغا داد او یو کی دا یو او دا پای مقام کی تا مرضی زور او الفا دا ثانی مقام کی تا مرضی دی یو دا غیر مصری په سبب په خولې دی یو سبب ده خدای او سبب پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم او دا نه اجازه چې یو د څو را تلکې مساجو غیر می ثریقه دا د مقصد یو سبب ده خدای او سبب پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم او سبب صلی الله ورود وعتی نتی لستی تحقیقا ثلاثه ومصلته او تفسیره وسو صریف علی احمد دین دستور تفصیل د اسباب و د مناصر ذکر کوي اسباب و مناصر صوری نہ او سو نه و اسباب د هجو چې د ته محتاجې تاریخ ذکر کړي چې سبب جوړیږي ته محتاجې نشرای ذکر کړي نو آغا سور کې اولی عادل مقدمه عادل اولی مقدمه عادل زکه کې دې په اجماع څخه مقدم عقل او وڅو او تانیس د اجماع څخه مقدمه د دې وجه له تفسیر مقدم ده دلته فارص موافقه د اجماع څخه تر څو تر تفسیر د اجماع سره اجماع کې ولې مقدم قدم کوي اجماع څخه کوم قدم کړي د اعاده سببات کی د اعاده انصراب د فارغ مشروط شریعتو سره نه ده او باقی اسباب کی واقعي کی سبب د اعاده انصراب د فارغ مشروط څخه بچا سره د دې شرایطونه نه ستاسو په نورو شرایطونه ستاسو د دې شرایطونه نه ستاسو دې کې دا په منځله د 20 تر څو ده په نور په منځله د 30 تر څو رسو رسو مقدمي په خپل باندې وجنعده مقدمو په بچا باندې علاقه په بخت اسباب زموږه اځه تاریخ تک یادته جاتوي او اسلام آسانم دی او کرانته بابا وسی طالبان حاضر سره ورته د بې یو میفادت کې سب سبق سو او په می د ځانانو د لوی سلامونه نو سوال ته صح کارونه دی عادلانه دي تاسې او څنګه تعلقات د ځانان خرافه تم سوال هم پوښې نو فراق راغی د ټول هغه تا فراق هم راغی د فراق تفصیل ده او بل څه شي دی د عادل تفصیلونو د apparatus کاري او ځای ورا مو دي وجنه تاسو راځه تاسو هم راځي د کپسول بلعث عادت ساتوي دي موږ یا څنګه معنا عدل یو لغوي معنا ده یو عدل اصطلاحي معنا ده عدل په لغت کې مختلفو معناګان سره ده عدل څه معنا دا مېلان سره دي حالت چې پر صله د دې کې علاوه لکه خلکو اي عادل الیه سما له ایمال الیه لکه یو معنا داد په مارا د میلاد او خلکه معنا د شا سره دی بو سره دی کشل د دی کی شي شي واکی شي عین واکی لکه عادل عنه عین واکی <متحدث> لطف معنا د اراشر راځي چې وکلا کې عام وږي لك عدل عنه ااعرض عن هددنتی شوکو اراش او معنا د تغییر او تصرف سره راځي تغییر او سره كلا چې پر شيله دې کې فيوه خلقي عادل بهي اثرف بهي عادل بهي او کله په معناه چا سره جل لکه سره جي کله پهلهدي کې منوا لکه عاد ل عن بردي اوخان با ن شیسو یا دا بیاې ل دی اوخان م شیسوو شو نو چې سره ددي ک شیوا یا عاد ل عن بردي حالکه دا او د انو م لې منل بردي د چې په سيلا د يمن واقعي څنو د په مراله تاعس راځي بہت سړس اوس کله په معنا د تاعس راځي مساوات پر راځي چې کله په سيلا د دې کې بين واقعي سره د دې په منسي وې نو په ان زم انا غني د آتا چې حاضر په معنا د مېلان سره چې لکه عدل پر معنا د پوه سره کی فلسفه کی عام راځي عدل پر معنا د تغییر او تبديل سره کی فلسفه کی فی راځي عدل پر معنا د پوه سره کی فلسفه کی ممندل عدل پر معنا د مساوات سره کی فلسفه کی چی شی راځي به لن پد راځي نو ده چا دي عدل اصطلاح کی عادت تعریف کړه په کتاب کې تعریف کړل فروجوه عن سيغته الاسرية الى سيغة اخرى مغادرة خروجه عن سيغته الاسرية التي تبتزه الاسر والقاعدة مع بقاء الاسم على كل سيغته لكن خروجه عنها خروجا غير قياسية الى سيغة اخرى مغايره عن الاولي لم تكون الاول داخله تحت القاعده و واني غير داخله تحت القاعده ما بقى الماده اصليه في المعذور ومع اتجاه هذا المعنى المعذور ومعذولا له دليل روثاري خروجه عن صيغته الاسلية, دي دي عن الأسلية إلى صيغة أخرى خروجه وصله عن صيغة الاسلية تحبلها سيدا في التي تبتدي إلى شوال مع بقائل اسم على ثلثة شفاته لكن خروجه عن خروج غير انقياسين إلى صيغة أخرى مغاربتاً أن أول بأن تكون الأول داخل تحت القانون والقائلة والثاني غير داخلتاً تحت القائلة مع بقاء المعدة الأنصري والمعنى في المعدولة والمعدولة لجميع مختصركم خروج عن سيغة الاسيتي إلى سيغة أخرى خروج وطل يقلميدي والكلمه كل هو مع بقاء الماده دي. ومع بقاء المعنى وذلك الخروج غير قياسي عاد الاصلاكي لتلك الكدايه والكلمه تقبل اصلي شكلا ناح لا لزياده بل شكلا وسوتا وما بقاء الماده قوم حروفیا سلیچ په اول شکل کې دي هغه حروف کي اسني پچا کېم سره بده زم کې څه ورک ومع بقاء المعنا حوال شکل کې چې کوم معنا وا هغه معنا پچا کېم سره زم شکل پکاله الخروج غير قياسي او دا خروج د قاېدې او د قانون مطابق نه دی بلکې دا غیر قانوني دی غیر قياسي دا چې ورکی غلګه ماذا يتعلم؟ ماذا يتعلم؟ لا يتعلم ماذا؟ لا يتعلم ماذا؟ ماذا يتعلم؟ يوجد كلمات تقبل أصل الشكل أو صورة نعوز جاءت الأرض أو صورة نعوز أو صورة نعوز ومع بقائل بقال سانا؟ أغا هروب ينسج بأول شكل كهو أغا بجاكل سدين؟ ومع بقائل معنى؟ اول شقته کو معنا و بعنيد بوم شكل ما غزيله او ذا كلمه ده اول شكل نبل شكل تکليده ده غيره قياس ان ده قاعدو ده قانون مطابقا نظر لو جبت شيوسي اليكه حاضر ديو كلمه دقيو صورت دي ايه بالظبط لقدار هو पहिला ده او بيت لکه اګه باقالې دنه کې دنه تیڅه لکه بهر کې صدا کو چې ته یو شکه لېڅه اورا لکه بل بل شکه لته ورا ما بقایل ما دتی هغه ما ده نه اوس مخکې کپړه ووز او ما کا کپړه چې ده او ما بقال ما نه مقا با او دغه مرستله سامان مخکې تو کوې و اوس څه چې ده لکه په دالت خروج غیر په اساس ته قالهې سره نه د خلک چې چپا وای او به دې دغه څه وړي کې ګلګه ادر نو دا څنګه ادر د دې تل کې شی دی او کلمه د خپل اصلي شکل او صورت څخه دا د قايدي او د قانون سره مطابق دی دا ویناله لري چې تعالګه پلس شکل او صورت خداګرن شکل او صورت یې مغایم دی دغه څه تعالګه دا وړ شکل صورت سره او ما با کلمه ماده ماده ووڅي چې باور شکتوا او ورته 550 کې اظهرم شكلت المصرا او في ما بقى المعناه اول شكل يكون معناه اغا فتش اذا تلقا منشطر فحال كل بروز خير فياتي قدوم خبره دا اذا بروز ديو حاله بل حاله تناغله اذا ده قايده و قانون مطابقه حاله مثال بسميك یا پارتیکول او تقریبا پاتیکو کولا لا کا سولاثه واقلا سولاثه معنا چی شه دالک نو ده سلاثه په معنا کې تکرار وې څنګه د تکرار د لابل دلالت کې بچا باندې تکرار دلالت کې په تکرار ده یده چې اثر د دې په لابل کې هم چی شه و تکرار نو د سلاثه راو ته دا د نشانه تر څو ثلاثۃ الثلاثۃ دکړه سلاثه په معنا کې تکرار ده او تکرار د معنا د لارې کې پچابانه لکه تکرار ده لفظ باندې نو دیو چې لمنغو ویل چې الکه دا سلاثه پاسر پچې چې وو ثلاثۃ ثلاثۃ دا د ثلاثۃ ثلاثۃ شکل بګړاو زو داغې نشي جو شالکه یو سلاثه تنځو اوس خبره دا چې دا سلاثه کې شابه ګل صل -E ثلاثه عدد ترتيچ وصلني فرمي دخل اصلي شكلنا ثلاثه دخلت في شكلنا راوتيلا اصلي شكلتي چه دارتا ثلاثه ثلاثه تا كراوتدا اضافه نقاب و استكره صورت تا اغا چی چه دارتا بس ثلاثه ما بقى المادتي تردا بقى ثلاثه لا او تاسره یوه تا پکېنه سره خطا وو پیښنه ده ورته 80% او معاب قال معن سره ده ب خالصانه ثلاثه ثلاثه معان تشهاله تا درې درې او د ثلاثه معان تشهاله ده درې نو اته حروف یعشې دي او مت ازګه د ثلاثه د ثلاثه جوړ کړل داست او د قانون مطابق هم نه دراغره بل دا في داخل قانون الاغلاي سي تشكل كي العلاقه عدل وليس بالام عدل ديو لكيكي تي او فروجو وتتدي يكلمين اصيغه من الاصيغه ده اصل اغاصي هي اصل صيغه خطاب الكي هي هيه عنصره لماده الكلمه ابا هيتعز عن تشادر رماده الكلمه ده ده اصل الشكل والصوره راوكي شکل او صورت یا آدل راکس مدد تاریخ بانی او صورت خبری دیگئی آل عادل آدل دیتی میلی کنی مروژیو وطر ڈالا کا آدل چاہتر ہے آدل چپر دا متشلیم دے تا تاریخ پڑھلے کو قروج ہوبانے وطن دا جیلا فردی اس خبر ادا رہا کہ دا آدل کا تاریخ پڑھلے کو قروج ہوبانے کے تو تاریخ دا آدل پڑھلے کو قروج ہوبانے چھینے دے وہاں نے تاریخ دا آدل کو ذکر شین ده چې علاقه دا حروفهول دا فارقه چې په لفظ ده او عاده صفات په ساده لکه متکلم دي مثال په تور باندې متقارب النخلې کې کې علاقه یو کلمه چې شي کې یو جسم د خپل حالت خپل حالت ته ګوږي ما عاده صفات متقارب سره او حروف صفات د لفظ سره نو تعریف قاعده کوږي ترخی نو دا مونږ چې د عدالت په معنا ده تاسو راځئ په وله چې مازولان کې د چې الکا مازول یا کوم لې چې مازولان تي چې دا هم الکا تي چې په څدلابښته یا شات په ور دي دوی دا کاریګ دا د نکړې 50 سره په کورو جوړه په موزه امریکه ده په پاکستان کوم داشا کرا بلعاده عادت شاهله خروج او سندد يا بلعاده ترادي يا بل <سؤال> سمتره کدا عادت ترادي تاریخ کې ده په هر سمحوظه دي په حق کې اغه سمحوظه په حق کې نارواده د تاریخو موجود بتاته راځي پسې کرا ولستکه تاریخ د عادل عادل دي معادل ثابت لکی و تلعادل تو لکی معلقه عادل تعریف په عادل سره او عادل خپل باندې مشغول ان تعریف تو موجوداره په موجود باندې سره دا تعریف تو مشغول په موجود سره روا جواب چې ته خو او یو کې ایثم ته راځي کې نو هیڅ وخت هیڅی کرنا ده لازمي کې اسماء قبل ذکر او اسماء قبل ذکر جواب جوابداري چې خو دوه لاندې نکات راګرځول لنی چې شرطی خاطر څه چې له غوږه ملي تاغره نه دي داسې دا څه موږ یې ذکر نه کړل نو موږ دا پاس پچا کیراوه نه کړل کله چې معرف کیراوه نه پاس په اسمه مستلزم کیراوه نه پاس په اسمه غیر مستلزم کیراوه نه مستلزم غیر مستلزم ولکه هر دا مستلزم او غیر مستلزم دا دي چې او دا هر قسم تنظیمات دي چې دي الکه مختم ترث په چې وار تواردی کی. جبتاو اعادل دیتی بلکی کی قروض وعنی شیغتی الاسلیتی وَسَنْدَكَ الْمِنِي دیتَقْبَلْ اَسْلِحَي أَتْنَا شاعتا الاسیغتی مُقرابد کی گیتا بل صورتا مطالو کی ساعددی کی کی کم مستقادون دا کاربر مستقیم دیاله کده ماته دم دی یو سجی یو حالت نشته تللی دیاله کا ول حالت تللی یا فعال مستقیمی دی کی مالک کورز یو حالت ښه تر غلې دی ول حالت کې علاقه دي چې سو په اعتبار عدالت باغیتی ا موږ چې دا ماست نو وایو چې کورز دا مطلب نه دی چې علاقه کورز دا مطلب نه دی ما کیو کلمت تعالی را وثلیا حقیقت باخت عدل بلکې دا خوږنه بل دا وته چې علاقه دې په تخن اصلی صورت نه وروځي دا عدل هغه کلمې کیلا دي چې د خپل اصلي شکل او صورت سره او زرا ما زریبو د خپل اصلي شکل او صورت نه دراوته بلکې هغه ته راوته درته د خپل اصلي صورت نه دی راوته بلکې تاره راوته دي نه مطلب راوته دا غزه کا خالقي <سؤال> کې مشتقات چې عقد موستن روابطي او عادي تر د خپلې کلمې په هیڅ شکل <سؤال> او صورت نه تشکي. او. مې تیر اټکووالې <سؤال> چې الکاتو 40 دي سالي چې کوم یزين او زمين پاتي. دا پاتل کې یزونه او دموینو. دا د الکا وو يا هرڅ شي دو دا کې نه چې شي دو زمین دي. یزين اودمين جوشي. نو يا اڅين دا يز د تا اوتامونو ياداميونو ياداتا دي يادين اوتوداميد دينا حمادولاه غدك هافا كان في ثلاثه اعتراف عدد سوق يادين اوتاميكي ماشي ووعندك انت تقول في دي داخل الموضوع ده خالص اشياء حياتنا رؤيتي بنفسا كده وما بقى المال مستمر بقى السنه لك ما دين الي دين دمتي خارجه التقع بحروف اسي جوا او, أو يالا ام اپده کی باقی پاکی خیرد پر ماردی کسی تاریخ دی چاڑی که مرمیون باردی مرمیون دا پاس سکی چی چی چی وعلی که مرموشون لده مرموشون نکم شکل راواتا مرمیون داواتا و تاریخ دادر پاکی بار آنکم تاریخ دی چیجی را ردیو های اتحنا چهتا او حالا چې پر مرمیتی سک ایدبارد عادل نیمون میری عدا د فقدا شروطې زال تر ورود دغه پیل چې دا به د قانون مطابقه او د مرموی جنته مرميون جوړ شاو دا چې څه دایتي دا د قضیو د قانون مطابق راغلي عزل دې کول کیږي چې علاقه دا کلمه یو هيئت نه راځي یو حالت چې په تا سره دا شان دا زال تر چې دا ورود او ما بقا ما دا خبره ده چې کومه ما د اصلي ده او دا معقول نه هدا هغه معنا به چامي معقوله اوس به خبره باندې اوس خلاصته پر تاریخ دې تکا د دې دایتر اجازه تر هغه له د دې نه پاره له د تاریخ په زهر نو تاریخ دا د چی څه عادت یو کلمه تصل اصل حالت او شکل او صورت ملاړسي تا تا بل شکل او صورت سره د مقادمات باندې او هلوپي اسديه معتزمه نه هلوپي اسټه يبقى اول شكلتي اما 50 كي يركا بسوين مع بقاء المعنى لتسديد اقسم المعنى شي باور شكلتي وا لما معنا بعيني فتاك صدق قدوين شكلتي اول ذلك الغروض غير فيها زين الكلمه التي هي حالت نقل حاله تراغلي ذاته قايده و قالو مطابق هم تراغلي او سوابع عدم القول كيفك يوعل لتحقيق كده یو عزي تاخذیری. عزي تاخذیقی سمانا خروج محققاً عن اصل محقق. لَا خروج محقق أصل لَا اصل محقق. او عزي تاخذیری شاة تولی. خروج اعتباری خروج اعتباری عن اصل اعتباری. عزي تاخذیقی خروج ان اصل محققین محقق محقق محقق. خروج محقق د ذاته محقق و او تفصیلی کارته ولکی خروج اعتباری د ذاتي اعتبار تو پختو کی شما، اذه تحقق دیته ولکی ښا چې خروج دی وی کلمی راځي د بدلینا د عدم انشرافنا علی واه که د پاسل باندې یو دلیل موجود وي یا کا پته باندې تلالت کې چه ردی د پارچې شته یو اسد څه د تعذل کوي اذل تحقیق دا معنی کې د آدم انصراف نه علاوته د پاسل باندې یو دلیل شې ویل کہ موجود آدم انصراف نه علاوته د پاسل باندې یو دلیل موجود دي د دې خبره یا نه دا معنی طب الفرض منګ دې کلمې ته دا عم نوو چې د غیر مستدې په دا خو بیا موږ دلته ته چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې دې کلمې د پاره یو اثر ست او دا کلمه لاګینه چې راغله دا معذول راغله دا کليفه دا غینه معذول راغله دې تفصیل کې اړه شي تر کې اصل دا معنا چې د ادم انخراف نه علاوه دې د اثر په اړه د دلیل منګ چې دا خبره کو چې دا كلمه ده نه بدل ده دا د دې وځنه راغله دا چې الکه ده دې نه پارا ادم انشراف وځه ګرځیدل که دې ادم انشراف علاوه دې په سلطاني کومه ده دې نه جیلانی وځي کوي معذور وایو څه خبره روانه ده دغه دغه خالد روانه چې دا دا خبره کوي ا ا څه په دغې په تخصونه ادل په تخصونه یو عادې تاحقیکی و بلاندی کوم کومه تقديري دا د ودوي نه کېږي موږ ها نو عادې په قسماله یو عادې تاحقیکی و بلاندی عادې تاحقیکی خروج محققان عن اصل محقق الخروج معقد داخلي پښو کې اتروې پښو کې دا معنا یا د تفقې دی چې دا ادم انشرافنا علاوه د په اثر باندې یو دلیل وږي ادم انشرافنا علاوه د په اثر باندې یو دلیل دا پښتون کې راځي د لیکور مذاحت ادم سره دا دی وزه ده دا چې دا یو سلمي دا غیر مشرک امنه وایي یع غیر مشرک دی هم یو دلیل ستاسو جغپدی باندې دلالت کې جزدي کلمې لپاره یو اصل ول چې عادت کی سمونه تبې پر موږ او تومره و چې دایشي کې دی لکه جېد مختلفه ده او په دې کې سبب عادت دی یذې خبر نه علاوه یو شی ثالثه او کلمه تا چاغپدی باندې دلالت کې چیرې راکلمې لپاره دا غوښه شی اصل ده او دا د اخینو او معذور د بدل معذور روته او عادته تقدير سمانه ورود الاعتباري نه اصل الاعتباري ورود الاعتباري د داخلي نه الاعتباري دي خبره دا ما کلم دی يعني د عدم انفراد نه علاوه د دې پښتنانو له یو دلیل دی بیا دې سماره سوچې ترڅو آدم عدم انفراد نه علاوه د دې پښتنانو د دا معنی چې موږ وینې چې دا کلمه د دینه ماذول ده دا څنګه مچوریت یاو چې موږ دا اصل ورته پیدا کړی دا مصورېسته و چې موږ ورته هر مور شریف وایي دا چاته غیر مور نه وایو ویلې نو بیا هیڅ څو او نو چې موږ ویلو چې دا چې دې لپاره دا د دې چې راغله خبره کوي کی مثالونه اوس ویاله کنه نه ودځوي د کیګه ما مثال په سلاحه صدقه سلاحه مخدمه دي دکې عزم تحقیق دی ان د دې پاسربانی یو مصرف نه وایي ځدلې کې دغه شی نمو ولې ستاله په معنا کې تکرار او لفظ صلات کې تکرار خاص تدې دا څنګه چلې معنا اتري اتري دا حوله پس کې تکرار ورنځ تدې په معنا کې کېدل نو دا ولې د لږ موږ دا وې یا شي د دې په لفظ کې تکرار واتل دا تکرار د معنا د کې پوښاوه نه لکه د دې د صلات په اوپښ کې چې او بیا د ثلاثت الصلاتت شکر مع دول شجاقه ثلاثتا نو دا ثلاثه دغه الصلاتت الصلاتت د شیراغل ده د معنا ده لکه په تکرار ده ش باندې لفظ باندې نو دا باسر کې صلاته او بیا دا کې رسطه جو شو ثلاثت کې او دې کیا دي چې یا موږ هم موجود یو او هر نموږه چې د دې پاسر باندې چې کوله ک السلام علیکم دې څه وکړه؟ اا دې تقریر اا دې تقریر او عزې تقریری سمونه چې د ادم انشرافه علاوه د دې پاسر باندې کوم دلیل موجود مثال په عمر باندې لك عمره او صدا عمرک یو غیر منتشرې کلام په عربی کې یو ځګړې لکه عالمي است عمرانه کلام موجوده صرف په کلام عربي غیر منتشر دا غیر منتشر ووتي د چې دوی په یو څو قائمه قضیه ده دا عمرانه تل عربو علا کې او په کثرت چې چې پر پر بڅوبه پکې نو نو حط صح او خطا چې موږ قانون جوړ کړو او غیر مصالح په باغ سره هغه څه می چې پاري کیږي چې لرته په څه باندې اورد تا دا کلمه پیدا شو یو سبب دې وې چې لرته ای اور ډېر پریشان شي ځکه قانون دي چې لرته ارضیي ماضي چې دا ته موږ چې دغه سبب په یو دي چې په ورته ډول دا سوچو کې پر مې کو او سوچو کې تک ورو دي ورهاسي پریشان دي یسته چل ورکي ور یو زول نه په کې پاتې وایسته چل د راو کړه ځما په کو کنه زه هم پتا فرض چې دا عمره خاصه کیږي ولا کا امینو نو دا دغه چی سره معذور غلزه په اعتبار تعدیل په تقریبه او نو دا خپل د قانون د د فارست څخه وګړي چې هغه ځای او کډاک ورنور د نو دا د غیر مسلمانو د دې پاسر تچ دې لپاره دا امر ان اصله او تل مسؤلیت چې هغه ورته استواله ده د دې ټولې دې لپاره هغه اعده ده راځي تبدیلی دې چې عدم ان شراب علاوه د په اثر باندې کوم دلیل نه نو تاسو او عجب ته تحقیق معنا چې دا عدم کتاب علاوه هم د دې په اثر باندې یو دلیل موجود دی الداكتر تقريركم على بناء خصوصا داد التحقيقي 보면은 بہت بہت عام فالعضو عدد 36 وروده وتدي تبركم على صيغته الاصليه تخفل اغاضي شكرنا اصلي شكرن سے مراد ہے التي تقضي الاصل والقاعده کہ اصلي شکری تقاضا کئی اصل والقاعده یله دا اړتیا کلرو صورت په قاعدیو او قانون مطابق راغله دا او دا او زیاتای لا مقابل ټینو قابل شوی ورثیه دا یله دا څنګه چې ضد پښه کلرو صورت لا کې بل هې اطلاب په دا ګین چې او څوک چې دا مغایر دې د کار را داول سمبه دا مغایر, دا. مغایر دا. اول اړتیا کلرو صورت کې دا خل دې د قاعدیو او قانون دوه دینه او دا زم اخره له شروتې نه دا د قايديو د قانون سره مطابقه او معابقه ماده ماده وچوم هريې اصله سي باور شکل کړي یا 50 کمتریه علاقہ پس او معابقه معنا او تردا وقته شامله لکه کوم معنا چې ولکو اصله سي 33360 چې شهري معنا باڅرا اوه زاد تل په ورودو غیر سياسي او دا کورو څنګه کاری او دا قانون مطابق نه درامه یي د سچې ولکي کیه عادی تحقیق اندازه عمل تداعد تحقیق کید حد تحقیق سمانه خروج محقق عناصره محققن خروج محقق داسمو وختنا یاد عدم انصرافنا علاوه دې پاسر پانی شي وی دیو د څلورم او مطلع ثلاثه او مثلثه دا زين متفرق په دې کې د سبب ودي او وصفيه څه د جريواله سيپټهواره او ور په کچي سره علاقه افي صحي دی یو وصفه ده او ور په کچي شريعت کې صحي کېار دي ته چې معنا دا ادم ان شراب نه علاوه دې یو د لږ چوي وو او درته څنګه راښانته چې دا ادم ان شراب نه علاوه دې نو موږ د صلاح او د مثله څخه معنا کیږي د اکرا دیشه ک معنا دا 3 3 او تکرار صلیفه دلالت کوي څه معناږي تکرار د معنا باندې نو موږ وایو د صلاح په او دا صلاحت د صلاحتو صلاحتو د او بر بسان دیل چیچی دیلکا اوخارو دا که که دا جمعو دا اوزبورا اوخارو دید دام دا غیرم صریفه دی وزی کسو سببونه دي دو سببه دی کم یو دی یو پکی وشکیت دی و بکی عزلی تحقیقی دی وشکیت دا و عزلی تحقیقی دیکی دي. عزل تحقیقی پوخارو دی تنگر اگردی او خارو چې دا جمع ده او فراده او خارو جمع ده څنګه او اوقا او أخر... فرا أخر... واحدونه سره ده اه د شی تفصیل د کانادا افراد قاعده په تفصیل کې دا ده چې د تفصیل د استعمالي کې هر کله په سوتر او سره استعمالي دی یسته عمل په مثره راځي یسته عمل په تاسو راځي سره یسته عمل نه چې سره څو سره سره څو دا یو سره سره چې او دغه شو مده نو دا کې دې چې دا په اخر دا پاتل چې څه وو اخه خرو نو دا او خره محدود غلیا خو دا اخرو مننا یا دا او خره نه که انزه بلا سر زده کی چې هغه په وست 30 شره دي مننا دې لسته توینه نشته ده یا ور سره تي نو عارف ایوه مزافله کې تدید دا خبره ته تداسر دی او جنا ما دغه ی ددي اضاف نړ ده دایا معضور راغلی ده د الخرونه یا معضور راغلی د سانه د آخرو م نه من نه نمونږ دا اعدم انافدي پ با ودلیله پیدا شاه کچ استعمالشي ت د پهیو توو ه سره او دا پهیو تووو سره نه د مکم شو نو دا دی د دپه او ااصل او دا غ راغلی ده معولداخللی اذا یو دغه سمبوه یو عاده تاکتیکی او دغه څه سوالات بل مثال دغه تاکتیکی د پاره لکه جمعه او خدای څه واکا جمعه جمعه غیر مصطفیه یو څه کې وشته او موږ پټی شه بل پکې عاده تاکتیکی ده یو پکې وشته او پر پکې عاده تاکتیکی همدا خبر نه دې کې ورسته په اړه تاسو چې څنګه راغلی جمعو د جمع ده جمعاء اودہ جمع د بچاره جمعو جمعاء ودان بچاره لکه دفع علو او د فعالو قالا پتی یو قالای چې دبل قالای چې پتی پلای چې پتی دا معنی چې په څه په باندې لږه اسمی دا معنی چې لږه نتیجې باندې په یو باندې لږه جمعو دا جمع د چا داله کا دا د جمع. جمعو جمعو په وزن د تان سره او په علاش صفتی جمع په وزن د فولستر راځي په چې جمع کیږي هغه سم شي وزن د فعلاء جمع کیږي راځه هم ورون په وزن او کتشه د فالای تسوی د چې فالای نو د دې جمع یا فعالیا فعالاتون د فعالیا لک سحار او جمع د دې چې راغله یا سحار یا سحار واتون د دې وزن چې جمع کیږي یا په جمعی کې وزن د تا کرا په وزن سره یا قوت د فعالی او فعلا تون سره او د جمعو جمع د جمعاءه جماع و جماعات ناخذ اوزه د علوم تردا صفتي واي کدا جما نو به علوم پکارو او کدا جما مشوی نو به چی پکارو جماعیه جماواتو پکارو نو دا او جماعہ جمع غیر کی علاقه نوږه کی دسی کدا صفتی او قدر اتشمیتی، نو دا غلی جماعی جا دا جماعا واسم ناکو دکا فعلا جماعا بدل اتشمیتی سرا نهر نو دستم علاقا یو عادل تحقیقی را غیر او بل پا کشی چیر آغیر او بل په کشی پرسیت راغې غیر واسپکر آغیر نو دستم دادا من سرافنا علاوز ایجی بان سر بان یو دلیل تشیر ایجی موزن سر او دی خبران بور کنی کنی کنی کنی کنی جمعہ د کیسه غا ته تحقیق دی موږ جمعه د اجازه مده ته راغلا کا جمعه عوده راغلی موستبیعات تکرارومی د تطبیق تحقیق نو جمع د اجازه جمعه عوده جمعه د فعاله وزن د پالاظه کچ مرادی وصفی او صفاتی او شی چی راځي اسم د صفاتی جمعه په لون راځي دا که د حمرا او د متشي او د دې څو دมายا فعالیت په واسطه د لکه څنګه چې صحرا چې متچره صحاري د خپل هوځنه او نو د چا په واده په اړو په واسطه پورځنه الله چې موږ نه دیو درته قبل څه راغلي نو ګل خامہ قاضی معذور ده د ځانا یا د جمعنا یا د جماع او دو... او تقريرا یا خبر کېات چې څه وي یا کومه فقس تاسو یو عادل تحقیقی او بل عدل بحث معادل تحقیدی دا معنا چې دا عدم شراط علاوه دې پاسر باندې یو دلیل نه اني دا عدم شراط علاوه دې پاسر باندې خوب دلیله او ته با ته عادل وکړ دې دا عدم شراط په نه له کولو ماره او کله موته دغه کلام غیر میسر ا د غیر موستری د پاره څه پکارو د لیکو هلو دی خپل <سؤال> سبب ورکی خلک ورڅات چې هغه کفر سبب نه خبر کې بس یته تا و مو تر بتاوله ته غوري دا پاسر کسی دی دا پاسر ته عامي نومو د خپل قانون د بسونو د پرهدايته پاره کوتي دي دی دا د علم ماز دغه وباب خاتمه کې څه